i svetog evanđelja po Mateju. U vreme ono uđe Isus u kapernaum i pristupi mu kapeta moleći ga i govoreći Gospode sluga moj leži doma oduzet i strašno se muči. A Isus mu reče ja ću doći iz celiću ga. A kapetan odgovori reče gospode nisam dostojan da pod krov moj uđeš nego samo reci reči i ozdravit će sluga moj. Jer ja sam čovek pod vlašću i imam pod sobom vojnike, pa rečem jedno me idi i drugo me dođi, dođe i sluzit svome, učini to i učini. A kad ču Isus Zadivi se i reče onima što idu za njim, zaista vam kažem, ni u Izraelju tolike vere ne nađo. A kažem vam, da će mnogi od istoka i zapada doći sešće za trpezu sa i sakom i Jakovom u carstvu nebesnome, A sinovica arska će izgnani u tamu najkrajnju onde će biti plačiš kragot dubo A kapetanu reče Isus Idi i kako si verovao neka ti bude I ozdravi sluga njegov Sine i Svetoga Duha Kada prenamo sestre gradu kome je došlo do ovog susreta velikoga Boga koji je primio ljudsku prirodu i kao čovjek hodao zemljom koju je svojom rukom sazdao i postavio je da bude centar kosmosa, centar univerzuma i sve druge planete, zvijezde i sunca da budu njoj na službu i onima koji će od nje silom Božijom biti sazdani, to jest ljudima. Dakle, hodeći tvorac po tvorevini svojoj ušao je i u grad Kapernaum. Treba da znamo, braći sestre, to je vrlo važno naglasiti, da taj grad nije ispoštovao svog tvorca, svog smirenog domaćina i smirenog gosta. Nije ga prepoznao, nije prepoznao do koje je visine bio uznesen njegovim silaskom nije prepoznao kakvim je blagoslovom bio blagosloven njegovim prisustvom i dolazkom i boravkom u njemu. I onda se desilo ono što je sam gospod rekao Kapernaume, Kapernaume, do nebesa si se podigao, do ada ćeš se surovati i zaista kogod pođeo i danas Stoje razvoljine tog grada i to teške razvoljine braća i sestre, kamen koji je premazan nekim crnilom, nekim teškim, teškim prokletstvom. I Kapernaum, kao i mnogi drugi gradovi, među njima posebno mjesto zauzimaju Sodom i Gomom koji su pokriveni mrtvim morem i stoje kao veliko upozorenje svim nareštovima i svim gradovima da sa gospodom nema šale. Ima milost, ima dugotrpljenja, trpljenja, ali šale nema. Kaprnaumbraće i sestre je grad u kome više nema živote i što je vrlo važno naglasiti, ne može se više ni obnoviti iako je lokacijom vrlo atraktivan i pogotovo danas kad čini nam se ništa vakše nego iz gradu veliku zgradu za vrlo kratko vrijeme vidimo da se tamo ne da, iako je bilo nekih pokušaja koji su brzo bili zaustavljeni jer takva nije volja Božija ogne žogi da se tamo više ništa zida taj grad bratci i sestre kao i svi drugi gradovi koji ili prekrivaju morske površine ili pustinski nanosi ili mrtvo more ili ovako stoje razvaljeni da ih ljudi vide Svi gradovi su velika upozorenja i ovim gradovima, današnjim Gordim, koji sve više i više poprimaju duh tih gradova, duh Sodoma i Gomora. I nije to ništa novo, jer gospod je najavio da će tako raspoloženje preobladati, ali u isto vrijeme upozorio, zaprijetio da će tim gradovima biti gore nego Sodomu i Gomu, gore nego Kapernaumu, gore nego mnogim drugim gradovima koji su braći i sestre strašno bili poraženi silom gospodnju. Možemo samo da prepostavimo na će da liče gradovi koji su danas uzeli Tako odvratan izgled, tako odvratan smjer, tako razvratan, tako Bogu mrzak smjer, neuporedivo gori od Sodomskog i Gomorskog i od Kapernaumskog. Jer, za razliku od njih, braće i sestre, naši gradovi imaju mnogo veći blagost, mnogo veću dragoćenost u sebi. Jer u ono vrijeme gospod je tek počeo da objavljuje veliku istinu, veliku blagovijez, a u ovo naše vrijeme ona je u punoj snazi, braći i sestre. Evo crkva Hristova nikad ljepša nego danas. Najljepša danas jer je sve više i više plodova na njoj. Najljepša je danas, braći i sestre. I Gospod i danas dovazi u naše gradove, dolazi kroz crkvu svoju, dolazi kroz svetu i božanstvenu liturgiju. I današnji dan, braći i sestre, za ovaj grad jeste veliki dan. Zašto? Zato što je danas Bog blagoizvolio da poseti budvu. Bogu izvoli da poseti sve gradove gdje se danas uloži sveta i božanstvena liturgija u svim svetim pravoslavnim hramovima. Jer ovaj dogazak braći i sestva našu crkvu nije ništa drugo do naš susret sa Bogom. Slova počnijem Bogom. Zovite to liturgijom, zovite to evharisijom, molitvom, bogosluženjem, svetim danom, svetim susretom, pričašćem tajnom večerom koji god hoćete zdravi naze uzmite jedno je braću sigurno da je Bog Bog i da je duša od Bog čovjek ne damo jesevi slugu damo jesevi Boga kravu bika damu da neku tvarnu blagod damo popravi auto damo napravi kuću da mu poširi terasu, ili da mu učini preduzeće boljim i restoran ili hotel posjećeniji, ili da mu nabavi, da mu organizuje susret sa nekom lijepom djevojkom, pa da on fin ode da šeta sa njom, da mu život bude lijep. Ne brače se, nije gospod zbog toga došao, jer I taj restoran će jednog dana organizovati ručak u tvoje već preminu veličnost, pa će se okupiti da se počaste poslije tvoje smrti. Ta žena će ili umrijeti prije tebe ili će umrijeti zajedno sa tobom, ili malo poslije tebe. A taj nolač koji si ti zaradio zajedno sa kućama, stanovima, kutelima I ko zna sve čime ne, to će pripasti nekom drugom. A u tebi će ostati gladna duša, gvadna nezasića. I što je najgore, ne daj Bože nikome, bez mogućnosti da primi zalogaj. Bez mogućnosti, braći i sestre, da se nasiti i da se utješi. Zato vrlo važno prepoznati trenutak i prepoznati mogućnost prepoznati onoga koje je došao danas ovdje zbog nas ni zbog čak drugog do da bi se sjedinio sa nama ti i on on i ti da se sjedinite da postanete jedni a ako se budeš sjedinio sa njim a možeš se srediniti ovdje u crkvi koja podrazumijeva sabo i zajednicu onda će se u tebi pojaviti osjećaj i prema brižnjem i prema bratu i prema sestri. takva je posredica zajedničarenja sa gospodom doživda zajednice braća i sestre širenje naših bića jer Bog je Bog čoveko ljubac i on voli i tebe Ali voli onoga, koga ti ne voliš. On voli onoga, koga ti mrziš. On voli onoga, koga ti ne možeš očima da vidiš. On voli onoga, kome ti smrt i pogibao želiš. On voli onoga, kome ti nećiš i ne možeš da oprostiš. Zato, braći i sese, kad dolazimo u kramo je Bože, treba da znamo kome dolazimo I šta on hoće od nas, šta nam on daje i šta on traži od nas. Traži od nas, braće i sese, da vjelujemo da on jeste u crvi. Traži od nas veliku vjeru. Pazite da ne ispadnemo smiješni, braće i sese. Pazite da ne budemo kao oni koji su ušli u avion da skaču sa padobranom, a nikad ni u avion ušli, nisu niti padobran vidjeli i onda da bude tragedija i oši posvedic. Pažimo se, braći i sestre, polako oprezno pristupajmo u liturgiji, danas nas jad nađe da nam zubi ne počnu škrgutati prije onog vječnog škrgutanja. Došli smo, braći i sestre, ovdje, jer vjerujemo ili bi trebali da vjelujemo, da je ovdje zaista Bog, ovopločeni Bog, i vjelujemo da crkva ima silu, to treba dobro zapamtiti, jer evo počelo je opet ono oblefiranje demonsko, opet je na crkvu, opet satana oće da primi batine, braći i sest, opet oće da primi žestoke udarce, opet izaziva gospoda, opet izaziva Boga. Treba da znamo, braći i sest, da crkva ima ogromnu moć, da je crkva primjela Božije sile, braći i sest. Gdje to vidimo? Pa vidimo u čudu nad čudima. Ljudima je maksimum nekih mogućnosti da skoče na mjesec, a da pivo moraju ponijeti sa zemljama. Ili da posmatriju dubine okeanjevi, ne znam sve čime se ne bavi čovek, pjesomučni i šta sve ne smatra dostignućima. Time pojavljaju samo svoje veliko pomračenje, svoju veliku glupost i otlupjelost. I niže nivou od beslovesnih. A u crkvi, braći i sestre, Mi ne čekamo sunce, mi ne čekamo, ne gledamo u zvijezde, nego primamo tvorca i sunca i zvijezda, braći i sest. On dolazi ovdje, čekamo ga, ne trčimo za njim, jer ga nikad ne bismo mogli stići. Ne trčimo, ne jurimo za njim, nego dođemo tamo gdje nam je rekao i pobaljamo one radnje koje nam je on zapovjedio i ona svešteno dejstva koja nam je on predao, to je, svetu liturgiju, braće i seste. I kroz ove radnje, opredne, samo na izgled, braće i seste, proste, nemojte se zavarati jer to je velika zamka, proste su to radnje, neki pop, neki džakon, ulaze, izlaze, nešto govore, nešto ne govore, nešto pokazuje, nešto ne pokazuje. To su, braće i seste, opred, si mori, ali i za njih, Što je strašne sile, braće i sestre, i realna dejstva. Tako u svetoj liturgiji Božansenoj, mi radimo ono što nam je sveti Jovan zvatost i zvato ostavio njemu sam dug sveti. I gljevo je da u svešnjoj dejstvu dolazi do strašnih promjena, braće i sestre. Da dolazi do toga da od hlepa i od dobijamo silom i dejstvom duha svetoga, Božije tijelo i Božiju krv. što sad da radimo? Odjednom, ispred nas, zabrinutih, uplašenih, zbunjenih, smučenih, sam Bog. Sve držite. Tvorec svega vidivog i nevidivog. onaj, u koga je kapetan iz Kapernauma da samo riječ da kaže i bit sve dobro. Tajski braći i seste, evo ga ovdje. Ali nešto drugo važno na da glasni, jer kapetanova vjera nije vjera pravoslavnih hrišćana. Pravoslavnih hrišćani, pravoslavni hrišćani moraju mnogo više da vjeruju braći i seste. Mnogo, mnogo više. Vidite. Mi treba da vjerujemo, a nadamo se da ovdje ima neki koji tako vjeruju, znamo da nisu svi, ali ipak ima neki. Mi treba da povjerujemo, braćih i sest, da se u svetom putiru, u čaši svetoj, kad je svešnik iznese i pozove da se strahom Božim i ljubavlju i vjerom pristupim. Mi treba da vjerujemo, braći i sest, obratite pažnju, nemojte dugo da ste u toj nedjeri, može loša da krenete da vjerujemo da se u njoj zaista nalazi onaj koji je u kapenalumu bio iznenađen vjerom kapetanovom, koji je rekao ne moraš dolaziti gospode, nisam ja dostojan da ti uđeš u dom moj, samo reci riješ i ozdravići sluga moj. Mi, braći i sast, treba da vjerujemo da je zaista Hristos crkvi, u svetom putiru, uopšte u svetim tajnom, ali u svetom putiru posebno, samo njegovo prečisto tijelo i sama prečasna krva. Šta je to, braći i sestri? Otkud to? Kako to? Pa tako, braći i sestri, jer crkva je organizam Boži. Ogromna sila, ogromna vlaz, braći i sestri. Nama u crkvi ništa lakše nego Boga učiniti prisutnje. Samo se saberemo, evo vidjeli ste jutubac, ništa lače, samo ustati iz kreveta i ne biti toliko nenormalan, pa ne doći na liturgiju. Ne biti toliko mrtan, pa biti odsutan. Dakle, doći odstojati sad i po dva, tri, dva dana, tri dana, mogli bi slobodno da stojimo i godinu dana, broći sese, u iščekivanju vječnog Boga i vječnog zaloga je. Ali Gospod ne traži to od nas. Traži da stojimo sad i po dva. I ako to ispustimo, mi braći i sestri nismo za vječno. Mi zaista treba da škrgućujemo zubim. Ili ako smo nezadovoljni, nebogodani, ako smo tužni, ako nam još nešto treba, ili još neko. Ili ako se plašimo neko, Pa koga da ste kvašim braći i sestri? Hristos je sa nama, onaj koji je zapovjeda u regionima angela. Nemojte se zbunjujete. Ako dopusi da strada, pa nije to što on ne može da nas zaštiti. Ako dopusti bovest, a pa nije to zato što me može da nas izcijeli braći i sestri. Ako neko umre, a pa nije zato što je Bog nemoće da to drži u životu. Ako nas neko napada, da opkoljava, Muči. Ako nas neko goni, nije to braće i sestre, zato što gospod ne može nas zaštiti, nego dopušta da se pojavi trpljenje i ljubav, braće i sestre, i vjera da bude jača, i ljubav kroz žrtvu i stradanje da se kveše, da se brusi. Kao naši sveti mučenici, gospod ih je brusio kroz mučenje, pa smo dobili tako obječne besmrtne u likove. Zato, braći se, se Bog dopušta da crkve i hrišćani stradaju, ali treba da vjerujemo da je On uvijek sa nama i da On uvijek može da prekrati stradanje, da zaustavi bovu, da zaustavi vjetar gonjenja, vjetar strasti. Uvijek, braći se, ali traži od nas maksimum, braći se, skoci da nas učini što lepši što bodim, da mu u vječnosti budemo vijepi i besmrtni. A ne može brati se se bez stradanja. Tako je izgleda. Najbolje tako da vjerujem. I samo oni posledočio svojim stradanjem, svojom kresnom žrtvom i smrću, da je to dobar put. A što bi smo mi sad ispitivali, je li mi? Pa ko je gospod tako i sam prošao tijem putem. Pa to na najbolji put ali u isto vrijeme krijepi nas svojim prisustvom u svetim tajnom. Pa malo stradamo, braće i sestre, pa se onda pričestimo vas krasnim Hristom, pa primimo život u sebe, zdravlju u sebe, simu u sebe, pa onda opet malo stradamo, pa opet se sjedinimo sa Gospodom. I tako se proživamo, braće i da blagodeću Božijom. Tako vrlo je važno da imamo takvu uvijelu i takav doživljaj crkve. I onda, kad dođe trenutak da primimo Hristo u sebe kroz sve to treba da vjerimo braće i sestri, da primamo, obratimo važnju, riječ Boga Otca. Ovo moramo da znamo, a vi ste svi dužni to da znate, jer je Hristos... Sin Božji riječ očeva, golugus oče. Boj vaš brojni, srce od ovoga zavisi mnogo šta u našem životu i našoj vjernosti. Krišto se bati sa ovo plaćeni Bog je ta riječ očeva. Njue Bog Otac isgovorio, kao što i mi iz uma izgovaramo riječ, jednu riječ. Ona, braće i sestri, izuma se rađa i kroz riječ prenosi duha na onog koje sluša i koje prijima. Tako i mi, pričešljujući se tijelom i krvom, primamo riječ očevu, braće i sestri. Otac je rekao riječ, rodio riječ, rađa riječ, a njegova riječ je logos, odopočeni Bogu. Isus Hristos i kad ga primamo kroz sveto pričešće kad ga primamo kroz život po svetom evanđelu, po njegovim svetim zapovjestima mi braće i sestre primamo i Otca u sebe kroz riječ njegovu i kroz riječ primamo i duha svetoga i to je braće i sestre ono što je nama vrlo važno vrlo važno to je ono što je najvažnije braće i sestre Jer sve ostalo je gubljenje dragocijenog vremena i velike greške i veliki promašaj. Zbog toga malo ljudi u crkvi osjeća njenu sladost, osjeća njenu silu i projavljuje dobre simptome svetlosti i zdrav. Mnogo nas je šugavi, braćo i sest. Mnogo nas je boleski. Ne može to tako da bude. Ne može čovjek u crkvi da bude da prijima svetinju, a da živi kao skot da živi kao demon, da živi kao razvratni kralbrudni, kao pijanica, ne može da se pričaši istinitim bogom, a da se kvanja važnim bogovima i demonima. To je nemoguće. Negdje je pomašio, negdje je slagao, negdje ga je neko prevario. Zato mnogo važno da znamo da je crkva mjesto susreta sa bogom i sjedinjenja sa njim. Ako to ne radimo, Bore, braći i sestre, da se razljelazimo, da nam ovaj ambijent ne bude na sud ili na osud. Zato i ovu liturgiju današnju evo s pomoći kapitalnog vjera. I mi doživimo na taj način, kao prisutno samoga Boga i njegovo ulaženje u naš stan, u naše srce, kroz njegovu riječ i kroz njegovo tijelo, božansko tijelo i božansku krv, braće i srst, koju primamo svetom pričešću. I poslije svetog pričešća, dužni smo da našim mislima, našim osjećanjima i našom voljom živimo po voli Bože, braće i srst. Nemojte da se pričešćujete, a da živite kako Bog ne voli, kako Bog nije zapovidio. Jer može da dođe do šizofrenije, braće i srst. Pućiće, Može človek bukvalno do da poludi, da sliđe sa umom. Zato sveti oci i postavili se one pripreme za sveto pričašće. Jer znaju da može da se strašno pogorša situacija u pozorom apostolu one koji se nedostojno pričašćuju. Recimo, da se človek pričasti, braći i sestri, i onda padne u bludu. Pa to je strašno, braći i sestri. Pa to je pravilo pred sveto pričašće koje je satana napisao. Tako glasi pravilo satanin. Idi u crkvu, pričesti se i posle toga padni u blut. I na taj način, kao nekim satanističkim obredom, padaš u glas duhova tamna. Na najgori mogući način za tebe, a najbolji za njih. Zato mnogi ljudi, braći se, posle pogrešno pristupanje svetom pričešću, počinju da se deformišu. I strašno problem da imaju koje posle ne može čovek ovako da popravi. neke ne može uopšte čovek da popravi. I onda i crkva pati. I mnogi drugi pati srednje. Zato dobro bratimo pažnju, da prilazimo svetom priječešću, vjerujemo i zovimo gospodu pomoć da datu u vjeru da zaista primamo njegovo tijelo i njegovu krv. Božje tijelo i Božju krv braće i srsti krv od koje se serafimi prošlo krv od koje kerobimi zatvaraju svoje kerobimske oči tako iz nje izbija svetlost a mi ako je primamo grâce i sestre treba da zračimo toj tim svetim energijama da budemo brojmski ljudi to je znak da je sunce beruina ušlo u nas i da sija iz naših srdaca. Pa će onda doći danog divnog trenutka i do ispunjenja one Božije želje da se svijet i svjetlost naša pred ljudima, braći i sest, da vide naša dobra djeva i proslave Otca našega koji je na nebesima. To je ono čemu treba da težimo, da se obožimo i kao Bože i smireni, naravno je obožen čovjek uvijek smireni. Da svjedočimo da crkva nudi, braće i sestre, nešto neuporedljivo uzvišenije od svega onoga što svijet nudi, svijet sa svojim opmanama i prevarama. Nažalost, najveći broj ljudi već dobro obmanut i prevaren, ali govorimo o onom malom stadu Hristom kojem možda još ima dilemu. Kojem carstvu da se privoli nebeskom ili zemaljskom? A evo, nebesko carstvo, broći i svesti, na zemlji. Nije to nešto što treba idejano lobiti. Nebesko carstvo i ovdje u crti. Evo ovdje baš, ovo polje je nebesko carstvo. Ovdje je car, ovdje je sve u tom znaku, sve u tom duhu. Sve u, toj, u tom raspoloženju, u toj pravodati, u toj svjetlosti. I sam cr tog carstva, bez obzira ko vlada ovim prostorima, Danas se ovaj sutra neki drugi, ali i u crkvi uvijek jedan car, braće i sestre, otac, sin i sveti duh. Tu nikad neće doći do smjene, nikad neće doći do nekog prevrata. Pokušava je sate na jednom, pa i danas pokušava, ali time, posle sve jadnije i niši, da napravi prevrat, pa se desilo, što se desilo sa njim i sa svima koji su krenuli za njim, do dana da našem Padaju kao muđe, braće i sestre. Samo to što ih nema u crkvi, samo to što ih nema u carstvu nebeskom, za nije dovoljan znak da su pavi sa nebesa. Kogod nije u prostoru svete liturgije, braće i sestre, kogod nije tamo gdje je car nebeskog carstva, on je svrgnut, on je kao muđa pao. I gdje je? Eto ga tamo pod, u podnebeziju, luta, Ždere samoga sebe. Crvi ga već počeli jesti. Ne uspavljuju crvi. Već počeli zubima da škrguće. Tako se živi iznad crtve. Tako, braći i sestre, budi mu u hramovima, budi u svetoj liturgiji sa sviješim vjerom, da je u njoj zaista Hristos, jesni ti Bog naš, da je u svetoj tajni tijeli i krvi prisutan On, samoom pomoponi bog riječ Božja koju jedući prijući osvečujemo se i primamo brać svestve duha svetoga ducha svetoga koji naspaznosti u naručuje oca nebesko is koga ishodi. troci svetoj jednoslušoj životvoroj i nerazdjeljivoj ocu i svenu i sveto duhu neka jes slava. Греково, Греково, Амин.